Віталій Олексійович підвіз до будинку Софія тихо шмигнула в кімнату Змила грим Чорно-червоно-синя Сіро-зелені плями Чергувалися на її обличчі Мов на шаховій дошці Губа розбита Зсередини боліла І не давала ні їсти, ні пити Буде шрам Добре, що із внутрішнього боку Там ніхто не побачить та попри візерунки на обличчі вона відчувала полегшення. Велике, безмежне. Наче вийшла з льоху, де її тримали і збиралися зачинити назавжди. Як добре, що всього цього не буде. Весілля, гостей, черватькової морди на подушці зранку, його вогких масних губ. І будиночка, і рояля і довгої сукні, і кімнатки для Наталочки, і ковбаси з буфету. Цього теж не буде. І дідько його бери, обійдеться. Удар черватького кулака змістив мозку Софії якісь центри, переставив важливі і другорядні речі. Часом, щоб телевізор перестав казитися, потрібно гепнути його добряче. Оте й сталося. Спрацював якийсь перемикач і розмістив усе в належному порядку. На першому місці душевний спокій, а всі інші гаразди і матеріальні цінності потім. Слава тобі, Господи, що просвітив, хоч і використав для цього грубу силу. І враз Софія отерпла зляку. Мов морозом сипонула її поза спину. Та ж розбите обличчя – це не все, що з нею сталося. Всього іншого вона не пам'ятає, але ж це було. А раптом отруйне череватькове сім'я проросте у ній і породить чудовисько. «Заступи, пронеси, не дай, Господи, це буде несправедливо». Страх оселився в її душі і не давав заснути. Тиждень Софія не виходила з хати. Потелефонувала Василеві і попросила виписати лікарняний. Василь добра душа зла не пам'ятав, тим паче, що Вікторія поки що була вдома і планами про від'їзд не ділилася. Звістка про аварію облетіла все місто. Всі дивувалися, як він залишився живим Про його каліцтво пліток не було Хірурги берегли професійну таємницю Довідавшись про хворобу подруги, Вікторія прибігла провідати Її єдину Софія пустила до хати Навіть Наталочка тимчасово жила у Валентини Сергіївни не можна було дитині бачити розбите обличчя матері. Софійко, зойкнула зляку Вікторія, побачивши синці, що вже відцвітали синьо-зеленим. Це він? Його робота? От тварюка клята. Вікторія, мабуть, єдина з усіх не погрішила на Ігоря. Вона без запитань вичислила, хто та клята тварюка. «За все треба платити», – сказала мишка, з'ївши безкоштовний сир, – пожартувала Софія. «Вітусь! Побитий писок – то не страшно. На серці в мене пташки співають. Тихо так, наче янголи пролетіли». Ніби я від краю прірви відійшла Ой, Софіє, навіть у палаці Навіть у золоті жити з нелюбом мука Я знаю, і нічого тут нового Тисячу літ до нас це відкрили Кожен живе вперше Всі істини випробуємо власним лобом Інакше не віримо Робимо собі заксіоми теорему, починаємо доводити, а у нас – то вписок, щоб не були такі мудрі».